Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregård, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig. Vi skal måske give nogle gode råd til julegave i dag lidt senere. Vi springer ud som boganmælder alle tre. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad I har fået ud af de bøger, I har læst i to. Er I klar til det? Har du læst hele bogen, det? Jeg har læst hele bogen, ja. Så skal vi vidt omkring, vi skal tale om legemor, og vi skal tale om en international narkosag, som er afsluttet ved højesteret øh, i den uge, der lige er gået. Så øh, lidt af alt, men jeg går allerførst så skal vi til Nordsjælland og Hells Angels, som øh, har optaget nogle nye prøvemedlemmer på. Det er sådan en lidt usædvanlig historie. Du skrev den i ekstrablad fredag. Ja, og øh, som du selv siger, så er det uh, Hells Angels, der taler om. Vi har jo talt ufattelig meget om, om bandemiljøet og de forskellige grupperinger, men Hells Angels har der jo været relativt stille omkring... Øh, ja, det er faktisk længe, siden man overhovedet har hørt noget til det. Ja, den, men man har, man har altså, selvfølgelig er der ære til en, en anden øh, tilfældig sag, hvor der lige figurerer et, et Hells Angels medlem men sådan, som, som gruppe og, og, øh, og motorsuklub, som de jo kalder sig selv, har vi jo ikke hørt meget til dem i forbindelse med, med alle de her forskellige konflikter, der har været. Men, men nu her, hvor... Øh, Hulefreden har sænket sig over det resterende bandemiljø, så har de jo alligevel øh, gjort lidt opmærksom på sig selv, i hvert fald ifølge øh, de kildeoplysninger, som, øh, som er fremkommet i forbindelse med den artikel, vi har skrevet så Bladet at de har optaget nogle tidligere LTF-medlemmer. Øh, og det er sådan lidt... Øh, I sig selv er det sådan altid lidt øh, usædvanligt, når, når flere medlemmer skifter gruppering inden for, for bandemiljøet. Altså hvis flere gør det på én gang? Ja. Øh, ja. Fordi at, det er ikke usædvanligt, at en, der har været med et sted kommer med et andet sted, va? Ej, det, det, det ser man sådan øh, ret tit, og det er jo blandt andet det her med, hvis man måske har ravet sig uklar med den gruppering, man var i før, så er det meget rart at have noget, noget rygdækning for en ny gruppering. Men det her, når, når hele, for eksempel hele chapters nogle gange er skiftet, det, det er så det, man kalder et, et patch altså en helt øh, hel afdeling for eksempel af Banditer, der skiftede til, til Hells Angels. Øhm, det skaber som regel en, en del uro i, i miljøet. Her der er der så ikke tale om sådan en decideret øh, patch over, fordi de her LTF-medlemmer har faktisk været smidt ud af LTF i stykke tid. Det er i hvert fald det, LTF siger om, øh, om medlemmerne, som vi nok de skal sige, kommer op fra, øh, fra Kokkedal. Selv siger... Ja. ja, for LTF har haft ret dybe rødder i Kokkedal tidligere, ikke? Ja. Er det ikke et af de sådan, nærmest oprindelige afdelinger af, af den gruppe? Ja, altså Kokkedal var en af de her oprindelige øh, grupperinger, der støttede Blågårds Plads under den krig, de netop havde med, med Hells Angels i, øh, i nullerne, og var en af de første sådan, øh, ja, grupper, der blev indlæmmet i det her nye LTF-projekt sammen med blandt andet øh, Kokkedal. Så, så det, er, det er nogle ret tonangivende medlemmer. Flere af dem har siddet i den her landsledelse, som vi har snakket om tid, der i, i LTF. Men, øh, og de er så holdt op med at være LTF yeah, på et eller andet og, og selv siger de, at de frivilligt forlod øh, klubben, og hvis man spørger øh, Killer i LTF, så siger de, at de blev smidt ud. Øh, det skete øh, sjovt nok ligesom så meget andet i, øh, i historien om LTF, efter øh, deres leder, Job Karn, blev løsladt i, i foråret. Så øh, ja, skete der det, at der kom noget uro i miljøet, og, og blandt andet den her Kokkedal-fraktion blev ligesom enten ja, smidt ud eller forlod øh, gruppen. Og så siden har der været en, en masse rygter om, at de på en eller anden måde har haft noget kontakt til, til Hells Angels, der har været snak om, at de skulle optages, der skulle laves et nyt chapter op i Nordsjælland. Men, men det er altså simpelthen blevet til, ifølge oplysningerne, at de nu er blevet prøvemedlemmer af en eller anden art. De skulle angivelig også have fået Veste, men øh, altså støtter øh, Hells Angels som en, en selvstændig fraktion op i, øh, i Kokkedal. Så, så det vil jo sige, at Koggedal, hvis det er, at de kommer ind i Helsingles, så bliver Kokkedal Helsingles territorie? Altså, hvordan det præcis kommer til at foregå, det, det er sådan lidt, lidt uklart. Der går blandt andet nogle rygter om, at, at Helsingles planlægger at, at, at åbne et chapter op i eller et eller andet sted, som, som vi ikke kender på nuværende tidspunkt. Men det er nærliggende at tro, at, at det så skal være et, et, et, et chapter, der bygger på, på de her tidligere LTF-medlemmer. Og så, det, og så er det jo, altså det, det der jo er værd at, at tage med når man, til den her historie, det er jo, at, at de her Cockedale-drengen jo så egentlig har været en del, eller i hvert fald støttet op den her frakt, fraktion inden for plads, som, som jo udkæmpede den her meget blodige konflikt med, med Hells Angels tilbage. Så, så på en eller anden måde kan man sige, at det, det er gamle fjender, der nu lige pludselig øh, har slået fælles stav. Men jeg kan ikke lade være så tænke på, hvad bandiders vil sige til det her, fordi det er jo en del af deres kontrakbrud, de har med Hells Angels jo at hvis Helsingis kommer derop, så er det jo et brud på den samarbejdsaftale, de har. Ja, nu, altså jeg ved ikke, hvor... Øh, det kommer jo så selvfølgelig også an på, hvor det er, at de har, har planlagt at, at åbne det her chapter hen, hvis de gør det, og hvis ikke bare det skal være nogle, nogle støtter. Altså Helsingis har jo tidligere haft et, øh, et chapter, som, som egentlig ikke havde et, et fysisk tilholdssted. Altså de havde det her... Øh, East chapter, som, som holdt til, ja, sjovt nok, øh, omkring Østerbro heller. Var det ikke det, som Brian Sandberg i sin mm. tid skulle, under, under sådan en ret, det, det var sådan en mediedække. Jeg ja, nogle nemlige... billeder i avisen, hvor han stod sammen med sin højrehånd, ham der hedder Brothagen, ja. med et nyt mærke på, og, og øh, ud omkring øh, Østerbro, Svanemøllen, altså tæt på helt op nord for København. Og de sådan lanceret, at nu åbnede de noget nyt her, og det skulle være stort sådan, men det blev aldrig rigtig til noget. Nej, det blev aldrig åbnet sådan rent fysisk. Altså, de havde en, en afdeling og sådan en række af personer, der, der gik under og være tilknyttet det her. Og der blev holdt en stor fest derude ja, også, men, men, for men... at fejre det nye. Men de men rent fysisk så fandt, de aldrig, øh, fandt de aldrig de her lokaler, men, men det er også rigtigt nok, som, som Nedim siger, at det, det er, er noget, der, der tidligere har skaff, skaffet øh, de her rockerklubber problemer. Fordi tilbage, øh, jeg tror vi er tilbage omkring 2010, der var en, altså, der, den her gamle fredsaftale, der var mellem Banditas og Hells Angels, blev netop revet i stykker, fordi Hells Angels optog nogle, nogle tidligere Banditas medlemmer. Og, og det var man stærkt utilfreds med i, i banditter, så det udviklede sig faktisk til, at, at mange af de her andre aftaler, de havde, altså det her med, at man ikke må rykke ind på hinandens territorier, øh, det blev faktisk grinelagt, og endte med, at banditter forsøgte at åbne et, et klubhus ude på Amager, som jo sådan traditionelt set er et, et Helsinghjælsted. Og det, det skabte også en, en del uro, og endte faktisk med, at øh, der var en lastbil, der kørte ind i, øh, i det her banditters klubhus. Men den historie, var det ikke også noget med, at det var nogle medlemmer, som, som satte det i værk, uden at det var sanktioneret i resten af klubben, og så fik de nogle problemer? Var det ikke, er, det, er det mig, der ja, det, husker skæv det her? Det, det, det, det. Det er sådan en historie, der, der stikker i, i, i mange retninger. Okay. Der er nogen, der mener, at det, øh, altså, det var nogle selvtændige her men, altså, stod for det her. Men det ja. kan jo også være et, et, et strategi eller det er et teknik for HA at sende ud, at vi har straffet dem, for, fordi at de har gjort det her mod Bandidos, og det er ikke noget, vi har været med til. På den måde så er det også nemmere for HA og Bandidos at blive venner igen. Jo. Ja, men, men i hvert fald så, øh, må man bare konstatere, at det, det er noget, der tidligere har givet, har givet uro i i rock- og bandemiljøet, og det, så, det, så det er det jo spændende at se, fordi øh, LTF har jo været meget sådan, øh, haft sådan en, en retorik omkring, enten så er man med dem, eller også er man mod dem, og øh, de ligger tæt på, på Helsinghels inde på, på Nørrebro og Vest, der har Helsinghels der deres, deres Copenhagen chapter, som ligger sådan klemt inden mellem. LTF-Højborg, som, som Tænkbjerg og plads, Så på den måde kan det også være sådan en måde for, for helseengelser... Jo, og de har været fjender jo i, op mod 10 år, i hvert fald den konflikt, man havde der i slutningen af nullerne, var jo mellem de to grupper, ikke? Ja, og, og, og man kan sige, det, det, altså, der går jo nogle, nogle rygter også om, at flere af de her traditionelle rockerklubber, altså helseengelser og banditters, de føler sig noget presset af, af blandt andet LTF og mange af de andre nye bandegrupperinger. Så, så for, for side kan det jo også være sådan en måde at sige, at vi, vi har brug for nogle... Friske kræfter. Ja, nogle friske kræfter, og tidligere, da der var noget under opsejling, der var det jo det her ek 81 de, de, op, de startede op for, for som ligesom at, at få friske kræfter, og ja, ingen ved om det her, det måske er en, en ny pendent til det. Hvad tænker du, Nathiem? Jamen, jeg kan ikke lade være at tænke på, at jeg ved, at Banditos Nationalklub Præsidentens afdeling ligger jo i Helsingør, og hvis de får en chapter ind i kokkedag, så er det jo meget tæt på selve hovedbygningen, ikke? Altså for, for Banditos ja, etablerer sig i Koggedal. Så, så jeg tror, altså jeg kan huske, gang, vi startede i Banditos, der, øh, der, der måtte altså vi jo... Altså den klub, du selv den var... Den klub, jeg bad, startede ja. op, der, der var vi jo bare øh, skrevet op i klubben, men vi var så aktive i Ballerup. På den måde, så var vi ikke en del af klubben, og så kunne de jo heller ikke give os ordre. Så det kan også være, at de gør sådan, at dem fra Koggedal bliver en del af Københavnafdelingen, men kører så deres stil op i Koggedal. Fordi det er der, de bor. Ja, Eller hvad? Men, og så kan man sige, at der, der er jo en ting, der er sikkert i det der miljø, det er, at, at alting kan ske, og det kan jo også øh, det kan være, at efter et halvt år, så finder man ud af, at øh, det der det er et, øh, et dårligt ægteskab, og det bliver, bliver annulleret igen. Men, men indtil videre ser det altså ud til, at de skal under vingerne på, på Health Men angels. normalt er der jo lang vej ind i Health Angels og, og i Banditas, i de der gamle klubber. Ikke? Er, det, er der ikke sådan noget prøveforløb, og altså, man stiger i grædene langsomt, før man kan <hums> blive... Fuldgyldig. Eller hvis man skal, etab... altså en, en hel klub skal ligesom blive en halv en, en afdeling, så, så begynder den også som at være ja, tilknyttet, og så får den halvdelen af mærket og noget mere af mærket, før den er en fuldgyldig. Er der ikke alle sådan. Jo, og det er sådan ret. Øh, på den ene side er det noget, der er skrevet i sten, og på den anden side, så er der jo også eksempler på, Altså, det afhænger af, hvem, hvem, øh, også, hvem det er, der skal ind i klubben. Altså, det er ikke alle, der øh, skuer toiletter i fire år, før de bliver fuldgyldige medlemmer på, på og, og lige sådan med, med sådan en, et, et, et chapter der, der, der vil formentlig også være... Altså, der er nogle... Så det er nogle, som nogle, i alle andre brancher, der er forskel på folk? Ja, og nogle af de navne, der figurerer som eventuelt nye øh, prøvemedlemmer i HLTS, det, det er nogen, der tidligere har været ret tonangivene i, i HTF så man kunne godt forestille sig, at de havde mulighed for at gøre en koment karriere i Man kunne i, i også forestille sig, at det var nogen, der ikke det ikke var til at og, og skulle helt ned på knæ for at opnå den nye rygmærk? Ja, i hvert fald, øh, fald andet end på, på papiret, fordi øh, der er jo de der ja, regler, der skal holdes. Ja. Øhm, jeg går ud fra, at du fortsat følger med, og øh, så må du fortælle os, når der er nyt, nye afdelinger, nye medlemmer og så videre. Det holder vi sig aldrig helt op med. Du lytter til Politiradio På Radio 24. I den forgangne uge satte højesteret punktum for en sag, som har øh, spændt sig over det meste af jordkloden og vejet siden 2013. Det drejer sig om øh, forsøg på indførsel og videreverdragelse af 200 kilo kokain, øh, som to mænd er blevet dømt for, øh, først i byretten og så i landsretten. Men sagen var blevet indbragt for højesteret, fordi øh, forsvarsadvokaterne for de to dømte... Øh, kritiserede, påpeget, at der i hele det sagskompleks, som leder frem til dommen, der er der brugt civile agenter til ligesom at sætte denne her handel op. Ikke alene er der tale om civile agenter, der er tale om civile agenter, som arbejder i Bogota i Colombia, og som den ene ved man en del om, den anden ved man mindre om, har man ved mest om, har haft øh, aliaset Maria, det kan forvirre, fordi det lyder som om den kvinde, det er det ikke den mand. Maria, ved vi, var selv dømt for, øh, for narkokriminalitet, og var hyret af de amerikanske narkotikabekæmpelsesmyndigheder, DEA, til øh, at arbejde for, for dem. Og, og Maria får så kontakt med de her to mennesker, øh, og, og der bliver så bygget op over en længere periode aftaler om. Maria siger, at, at han samarbejder med FARC, som er den, øh, en kolumbiansk oprørsbevægelse, som blandt andet finansierer sig med narkohandel. Og han, øh, han, han kan så levere, siger, at han kan levere stoffer til, til de her to mellemhandlere. Og af lange, trange veje havner det øh, i Danmark, hvor øh, man også var involveret dansk politi i, i det her setup. Og til sidst i Aarhus i december 2013, der bliver de to mænd anholdt og sigtet og senderstillet for retten. til og dømt for at ville indføre og sælge 200 kilo kokain. Kåre Pilman, du er en af de to advokater, som øh, sørgede for, at sagen blev indbragt for højeste ret. Hvad var det, I var så utilfredse med i den her sag? Der var flere ting, som øh, vi som forsvar i sagen angreb. For det første så var vi øh, bekymrede over, at der blev anvendt en civil agent som en, agent, som en helt central aktør i sagen. Det var det første, vi hæftede os ved. Fordi civile agenter jo ikke underlagt de samme kontrolmuligheder, som når politifolk optræder som agenter. Det andet, som ø, vores bekymring gik på, var spørgsmålet om, hvorvidt agenten var gået så langt. Det er jo sådan, at en agent må ikke få en ledig af en forbrydelse, som ellers ikke ville blive begået, bliver begået, og en agent må heller ikke ø, forstærke omfanget af en forbrydelse. Endelig så var vi også bekymret for, at vi ikke kunne få adgang til materialet fra Colombia. Normalt er det jo sådan, at forsvareren har lov til at se politiet i kortene, og at blive på, hvad der ligger af oplysninger i sagen, både det, der taler for og det, der taler imod den tiltalte skyld. Men det havde vi ikke adgang til i den sag Så de tre problemstillinger var det, som vi, vi slog som om i Højesteret. Og som, som jeg kan læse i dom for Højesteret, så har øh, danske myndigheder, altså anklagemyndigheden, faktisk gjort sig en del bestræbser på at få flere oplysninger ud af, af de kolumbianske myndigheder om, hvad der er foregået og hvordan... Øh, hvad der har været for en efterforskning der, men har faktisk ikke rigtig kunne få så meget at vide. Det er i hvert fald, hvad der, hvad der står i dommen, eller gengivelsen i dommen. Øh, ja. Og det ene, at den ene af de her to agenter, jeg, jeg omtager det ikke ham, der bliver kaldt Maria, men den anden, ham har man heller ikke kunne, kunne afhøre overhovedet øh, i Danmark. Og, og først byretten, dernæst landsretten, og nu også højesteret slår fast, at ham her, Maria, som altså øh, kontakter, kommer i kontakt med de to, der nu er dømt, og, og tilbyder og, le, og leverer stoffer til dem, at, øh, at han gik for langt. Altså i forhold til danske regler, så har han gjort mere, end en civil agent egentlig må. Det står ret klart i alle tre instansers afgørelser. Har I ikke ret i det? Jo, det er rigtigt. Øh, det har der sådan set været enighed om. Både byret, landsret og højesteret, og i højesteret, og selv rigsadvokaten er den opfattelse, at den civil agent var gået for langt. Og så det, der og så ikke har været enighed om det spørgsmål, hvad er konsekvensen af det? Ja, fordi der er det, I så, som jeg forstår, det forsvarende mener, jamen, hvis, hvis det, der er foregået er, er ulovligt, altså en overskridelse af de regler, man har, så kan man ikke mm. bruge det som bevis imod jeres klienter. Fordi så bliver man dømt på noget, der er skaffet på, og altså, så I vil gerne have, enten det skulle frifindes, eller at sagen skulle gå om. Ja. Yeah. Det var de synspunkt, som, som vi gjorde gældende. Vi forsøgte jo at introducere et synspunkt, som amerikanerne øh, hylder. Det, de kalder frugt af det forbudte træ, altså hvis et bevis er blevet fremskaffet på en, en måde, som ikke er overensstemmelse med loven, så spiser vi en frugt af det forbudte træ, og det må man ikke. Men højst ret, øh, sig er det svært ikke det synspunkt, højstret ret er enige i, at der var gået så langt, men mener, at konsekvensen af, at man går for langt i forhold til retspladeren, alene af, at straffen skal sættes ned, ikke at bevise helt diskvalificeres. Ja, og de to øh, dømte har fået den ene 12 og den anden 10 års fængsel for, for det her forsøg på indsmugling af distribution af, hvor mange kilo kokain var det, vi var oppe i, det har jeg allerede glemt igen. Vældig meget i hvert fald. Ja, 200, 200 kilo, 200 kilo ja. kokain. Så, og der, der mener man, med de 12 og 10 år, der er der tale om en, en lavere straf, end man ellers ville have fået. Det er ligesom kompensationen for, at man siger, at ja, det er rigtigt bevismateriellet, at noget af det, det, det vil ikke helt fint fin i kanten, så, så får I en lidt lavere straf. Det er ligesom ja. den deal, man har lavet. Præcis. Men, men det her med at bruge civile agenter og nogen, som er dømt for for noget, som, som så er amerikanske politimyndigheder bliver brugt som agenter ind. Altså, der behøver man jo ikke at se ret mange amerikanske kriminalfilm, for at det løber en Sådan en kold ned ad ryggen. Det er jo ikke sådan nogle metoder, man normalt bruger i Danmark. Der er det vel ret stramt reguleret, hvad man må og ikke så, må. Ikke? Og det er jo også der, vores bekymring i, øh, i særlig grad ligger. Hvad skal konsekvensen være, hvis en agent herunder særligt en civil agent, som selv er en dømt kriminel, går for langt? Og man kan sige, at nu har, har Højesteret, jo vurderet, at Højstræt er kommet til den konklusion, at det, som politiet foretog sig, det holder sådan at forstå, at de tiltalte kan dømmes for det. Det må vi jo så tage til retning, når Højesteret har, har udtalt sig om det. Men det spørgsmål, der så står tilbage, det er selvfølgelig, er det en, er det en retstilstand, som vi kan være tilfredse med, eller trænger ret loven til et eftersyn på det her punkt? Pilman, hvad var det helt præcis, den her agent havde gjort, hvor han gik for langt? Retsgraderloven er bygget op på den måde, at en civil agent må en kunne nyde en bistand, der er yderst i Det er den formulering, som loven tryggeligt bruger. Den agent, som den her sag drejede sig om, stod for hele leverancen af den narkotika, som, som sagen drejede sig om. Så der var sådan ikke nogen uenighed om, at, at agenten ikke blot havde en flere rolle, men en helt central rolle. Det er det, der er hele problemstillingen. Ja, du nævner også for mig, at de her to mænd havde ikke en anden øh, leverandør på det pågældende tidspunkt. Og man derfor kan, kan stille spørgsmål, hvis nu ham her Maria ikke havde ligesom, tilbudt sig som leverandør, ville de så nogensinde have kastet sig ud i narkohandet? Ja, det er jo så et andet problem, som, øh, som Højt Ræt også til stilling til. Det en anden spørgsmål om, hvorvidt øh, agenten havde fremprovokeret en forbrydelse, som ellers ikke ville blive begået. Ja, det, det er det, Dræt, de ikke må, ikke? At, øh, jo, lige præcis. En agent må aldrig forværre eller lige ligefrem fremkalde en forbrydelse, som ellers ikke ville blive begået. Men også i relation til det, sagde Højt Ræt, der, øh, der er der ikke et problem i forhold til danske regler. Agenten har ikke fremprovokeret en forbrydelse. Hvad er det for nogle øh, altså de her øh, rapporter, som I ikke kunnet få. Ved jo ikke, hvad det, hvad det drejer sig om? Altså det som, som kom frem i højst ret, var jo, at der havde været en efterforskning i Kolumbia i en lang periode, inden danske myndigheder blev involveret. Og øh, hvad det med præcist består af, det, det ved vi jo ikke alt den stund, at vi ikke har fået adgang til det. Men som forsvarer må jeg bare sige, at det er en meget usædvanlig og meget utilfredsstillende situation, at vi ikke kan få lov til at se alt materialet. Men, men... Vi leder selvfølgelig hele tiden efter noget, der kan, der kan styrke vores klienters sag. Det kunne være, der lå noget i det, det materiale. Det ved vi ikke, for vi har ikke set det. Men har man ikke også i, i Danmark, i retsplejeloven en mulighed for, at der er visse dokumenter, man, man ikke fremlægger i retten? Jo, der er en, en undtagelsesbestemmelse i stil med det, du beskriver her. Men... Det er sådan set ikke så meget at det, der er okay. fordi inden man kan vurdere, om den bestemmelse finder anvendelse, så okay. er anklagemyndighederne nødt til selv at være i besiddelse af materialet. Og ikke engang dansk politi og dansk anklagemyndighed havde materialet. Så som vi også sagde i ret, så mangler vi jo nogle centrale brækker i et samlet puslespil. Vi er nødt til at foretage en vurdering ud fra et fragmenteret billede, for vi har ikke det hele. Omvendt, <går> så læser jeg mig også til dommen, at det er blevet fremført, at at de to personer, altså din klient og den anden, de, de, de udviste en, en sådan indsigt i, hvordan det i øvrigt foregår, når man handler med stoffer i de her mængder, og penge og leveranser og sådan noget. Så, så det de, de, de havde formodningen imod sig, at de, at de var helt uprøvede noviser i, i, i branchen. Så altså man kan sige, det der i hvert fald er enhed om, er, at begge de tiltalte har en straffetest, der er rent som sned. Nu måske ikke det mest tændsigtsmæssige udtryk. Nej, jeg er også lige. <laughs> men, men når det er sagt, så kan man sige, at der er jo en forskel på, om man bruger en agent i den situation, hvor den, den mistænkte i forvejen er disponeret for kriminalitet af den karakter, ja. Og det er der ikke noget belæg for at hæve det, at de tiltalte mig i den her sag. De var, de var begge to ustraffede. Jeg kan ikke lade være med at tænke med den her afgørelse, hvor man ligesom... Man, man siger ja til at, at arve noget, noget materiale, som er fremskaffet af amerikanske og kolumbianske myndigheder, som øh, uden at være alt for at øh, slå på den store danske retssikkerhedstrumme, jo er nogle andre systemer, end vi er vant til at operere efter her i landet. Og så, så, så har man noget bevismateriale, som er fremskaffet med nogle metoder, som også er lidt ud og dem annekterer man og siger, nej, men... Øh, det kan godt være, at det ikke var sådan, vi ville have gjort herhjemme, men, nu, men vi, vi synes, det er godt nok til at dømme efter alligevel. Og, og jeg kan ikke lade være med at tænke, om det er noget, som så fremover, når nu det er en retsafgørelse, rokker ved, hvordan man i øvrigt kan bruge de her bestemmelser, som vi ellers skal rette os efter, altså i den danske retsplejelov. Er det mig, der ser så nu? Nej, jeg tror ikke, du ser spørgelser. Jeg tror egentlig, at du rammer øh, søvn på hovedet her, fordi det er der, problemet ligger. Højstret har jeg jo sagt, at den danske lovgivning er... I det væsentlige de overholdt. I hvert overholdt i en sådan grad, så det ikke kan se alle beviserne. Men så er der et spørgsmål, jo, som jeg nævnte. Trænger retsforloven ikke til et service -eftersyn. Er vi virkelig tjent med en retsstilling, der går ud på, at udenlandske myndigheder øh, står for en væsentlig del efterforskning herunder muligheden for at indsætte dømte kriminelle, som ikke blot meddeler, men ligefrem som agenter? herunder i en situation, hvor de bliver aflønnet af den udenlandske politimyndighed. Det er jo mildst usædvanligt, at det centrale vidne i sagen står på politiets lønningsliste. Det er jo ikke noget, vi er vant til at se i Danmark. Men Kåre Pilman, hvorfor er det, at man så ikke har kørt den her retssal i udlandet, i stedet for i Danmark, hvis det er det udlandske, der har været med til at køre hele den her sag? Det er et godt spørgsmål. Uh, måske at sige, at mit kendskab til kolumbiansk strafferet til ikke på et meget lille sted. Uh, men man har åbenbart ment, at Danmark har gerningsstedet, i hvert fald inden stationen for uh, for indsmulning, som sagen drejede sig om. Og det er så derfor, at man har valgt at rejse sagen i Danmark. og man kunne have rejst sagen i, uh, i Kolumbia eller i andre lande, det kan jeg ikke svare på. Men de er anholdt i Danmark, ikke? De er anholdt i Danmark, ja. De er anholdt i Aarhus. Som, ja, som, som sådan en kulmination på det her vældig lange forløb. Her til sidst, Kåre når du siger, om retsplejeloven skulle have et eftersyn, så kan jeg ikke lade være med at tænke, om du som forsvarsadvokat, sådan som ligesom den retspolitiske debat ser ud for tiden, så vil have en forventning om, at, at, at man så vil justere retsplejeloven i retning af noget, som du bagefter ville sidde og sige, det styrker den danske retssikkerhed, eller måske det modsatte. Nu er vi jo vældig hypotetiske, men forstår du, hvad jeg mener? Jeg tror, man må sige om den her sag, at den er så ekstraordinær, og den er så speciel. Så alle, der beskæftiger sig med sagen, de bør nok i deres stille sind reflektere lidt over, uanset sagens udfald, om vi har en lovgivning, som, som sikrer borgerne godt nok. Det er hele tiden en afvejning af på den ene side kriminalitetsopklaring, og, og på den anden side af den enkelte interesser. Men over det hele svæver jo, at domstolene gerne skal nå frem til det rigtige resultat. Og til det rigtige resultat skal reglerne jo gerne hjælpe. Så er vi igen tilbage ved, ved nøglespørgsmålet, har vi ret, klar lov, der i den her meget specielle situation sikrer det rigtige resultat? Og det kan jeg godt høre på dig, at øh, det synes du ikke. Men, øh, men det slutter jo her med højstrets afgørelse fra, øh, fra forleden. Og, øh, det er selvfølgelig... Ja, vi havde selvfølgelig gerne set et andet udfald på sagen. Der er jo en sidste mulighed, nemlig den europæiske mindstrette som Det er selvfølgelig et tema, som vi i øjeblikket overvejer. Ja, ved du hvad? Hvis I gør det, så vil vi gerne høre mere om det til den tid. Men indtil videre, så vil jeg sige øh, tak for hjælpen øh, nu. I er velkommen. Tak. Du lytter til Politi Radio. Med Maria Louise Togsvig. Dan Bjergård, det er Dan Bjergård det er og Nadine Azar. Dan Bjergaard, du har været i retten i den forgangne uge. Det har jeg. Nu sagde Kåre Pilman her noget med, at det her var en spektakulær sag, og det, jeg, jeg tror godt, at jeg kan den. For i sidste uge talte vi om denne her sag med en 58-årig kvinde, der var tiltalt for at bestille lejemor på nettet, på det de mørke net, som vi har hørt så meget om. Og det lovede jeg at følge op på, og derfor har jeg selvfølgelig været i retten fredag, hvor... Øh, der faldt en afgørelse, og kvinden blev faktisk dømt seks års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt for at bestille det her mor på det mørke net. Hun er italiener. Hun er italiener, det er, ja. af ud, øh, udvisning. Ja. Og, og den, den mand, der skulle have været myrdet af legemorderen, var hendes italienske kæreste, som særlig kurrøst er Politivind. Ja, og som, øh, og som også bor. Øh, han bor på Sicilien, hvor hun også øh, bor. Og og det altså hele den her sag er, er, er, er den er så øh, ja, spektakulær på mange måder, men som vi også snakkede om sidste uge, så, så er det en, en sag, der kommer til kendskab, og det har været, faktisk været ret meget mørklagt, og det virker som også noget, som anklageren går meget let henover. Det er noget med nogle udlandske øh, tjenester, efterretningstjenester, som, øh, som er kommet på sporet af det her, og så er der øh, det italienske politi er blevet involveret i det, de har afhørt den her mand at det italienske politi bliver involveret, fordi, det, fordi bestillingen med legemurder retter sig ja, mod en bet, af deres, ikke? Ja, ja. Nej, altså i, til at starte med, at, at kommer de ind i sagen, fordi det er en italiensk statsborger, der selvfølgelig øh, skal, skal slås ihjel via de her italienske legemurder. Uh, han er så politibetjent, og, og som han også forklaret i retten, jamen det er det første, de begynder at undersøge, det er, at han har tidligere været troet øh, på livet på grund af hans arbejde, så det er det første, han, øh, han egentlig tænker, det kunne være. Det, de så finder ud af, det er, at de her, der er nogle fotos, der er vedhæftet den her bestilling på internettet. En, en bestilling, der i øvrigt er meget, meget detaljeret. Altså, det er, øh, der er en, en nøjagtig beskrivelse af, hvor man skal stå for at kunne slå den her øh, betjente ihjel. Det er vigtigt, at det bliver gjort første gang, og der skal bruges sløddæmper. Og, og så bliver der blandt andet noteret, at det er vigtigt, at det her svin han, øh, han dør første gang, fordi han har øh, forsadet så meget ulykke hos andre mennesker. Øhm, men, men på de her billeder, der er vedhæftet... Der... Sådan så, at legemorterne kan se, hvem de skal skyde. Præcis. Ja. Øhm, der, der kan han se, at det, det er nogen, der er taget, mens han er på ferie i København. Og øh, på de her fotos øh, figurerer hans, øh, hans der kæreste, der bor i Danmark på begge billeder, men der, hun er skåret væk, øh, så, så man kun, kun kan se ham på, på fotosene. Så derfor så begynder pilen at pege lidt på Danmark, og der er det jo så, at øh, dansk politi... Øh, der henvendelse til, til kvinden, og der må man så sige, at øh, der begynder beviserne mod hende altså at være øh, særdeles belastende, altså blandt andet øh, noget af det første, de finder, det er, at på hendes computer finder de fotos, der er fuldstændig identiske med, med de billeder, der er på bestillingen. Det hørte vi øh, onsdags, en, øh, en IT-ekspert, der var inde og forklare, at det, det var simpelthen de samme fotos, øh, der var brugt på bestillingen, som hun havde på sin computer. Derudover så øh, er det også helt påvist, at, øh, at hun har øh, købt de her bitcoins. Der er foregået en betaling øh, med bitcoins. Øhm, hun siger så, at øh, jamen, den der betaling, det er nogen, som øh, vi, en mystisk mand, hun har mødt, der hedder Luke og Albaner, forsøger hun ligesom at skøde skylden på, han, øh, han, er selv, han vil gerne... Øh, han er begynder at nære nogle, øh, nogle følelser for kvinden, og, og vil gerne noget mere. Hun afviser ham, og han bliver så jaloux derfor skulle han så have et motiv til at, øh, at, slå, hendes til hjælp. at slå hendes kæreste ihjel. Har, har vi hørt fra ham her, Luke, den, den hemmelige albaner? Luke er, er aldrig dukket op, og... Øh som dommeren også øh, sagde, i, øh, da, da han afgjorde sig, så var kvindens øh, forklaring, at han kaldte den decideret utroværdig, og, og dermed så skød han også hele den her Luke-teori ned. Altså øh, rettens afgørelse er, at Luke simpelthen ikke findes. Det er en, øh, en person, der er opdigtet til at, at forsøge at dække over det her, kvinden har gjort. Men hun mener selv, at det, det er nogen, der har sat det her op, altså har bygget en fælde rundt om hende. Det er det, hun selv har sagt. Ja, nu, hun har sagt, at det er ham her, Luke, okay. der, har, der har gjort det. Øhm, det, der så skete i løbet af retssagen, det var, at hun på alle mulige måder øh, under sin varetægtsfængsling har forsøgt at... Øh, rense sig selv. Altså, hun har forsøgt at få pårørende til at sende beskeder, der skulle forestille at være for ham her look. Hun har forsøgt at få øh, smule nogle breve ud for nogle medinsatte, hvor hun øh, med en sådan detaljeret på over, hvad for nogle beskeder der skulle skrives og til hvem. Sidst men ikke mindst så har hun faktisk forsøgt at få nogen til at logge ind på det her mørke net igen og tilbagekalde hvad hedder det, øh, selve den her betaling. Så der, der, der er rigtig mange ting, der, der ligesom peger på, at... Øh det er kvinden, der har gjort det, det var så også det, som, som retten fandt frem til. Hvad er hun for en kvinde? Du har jo siddet i retten og set hende og hørt hende og sådan noget. 58 år, øh, italiensk kvinde fra Sicilien. Ja, øh, også... Kan du ikke tegne et billede af, hvad hun er for? Jamen, der? hun er en øh, lyshåret kvinde, altid øh, meget velklædt, så er hun, øh, hun er meget troende. Hun sad øh, kort før øh, nævningene kom ind i, øh, i fredags, så sad hun med, med Bibelen og sådan... Øh, og, og, og læste højt op, og den kunne man se på, på sådan meget tydelige mundbevægelser. Øh, så er hun meget... Øh, hun taler utrolig meget. Enten så taler hun til sin forsvar, eller også så øh, afbryder hun midt i nogle af de andre vidner, der bliver af, afhørt øh, til sagen. Blandt andet var der på et tidspunkt, hvor hans øh, kæreste, som jo så ikke blev slået ihjel, øh, var inde og afgive forklaring. Og, og der var et flere gange, hvor hun afbrød den her italienske tolk, og, og ligesom mente, at, at det ikke blev tolket godt nok. Og, og hver gang hun selv giver en forklaring, jamen så kommer hun ud af nogle meget, meget lange tangenter, og kommer med nogle meget, meget lange forklaringer om alting. Altså, den her <coughs> politibetjent, som hun så er dømt for at bestille et mor på, hun, hun er dømt for at have betalt nogen for at slå ihjel. Men... Han er så stadig hendes kæreste? Han er st de er stadig kærester. Og, og han tror på hende, at hun er blevet naret, eller, eller hvad? At, at, at, at det fremgår ikke, fordi uh, i, under hans afhør, altså, der kom man ikke ind på hele det her med, med look og alt det her, men, men det han ligesom gjorde, det var, at han uh, forsøgte at glæde det ud, og, og samtidig med, med hendes taler han om, at jamen, det er deres sydlandske temperament, de skændes meget, de har... Øh, det er år, helt anmendeligt i vores forhold, ja, at man lige bestiller et lemor. Ja, ja, men altså, i, i, i, i hvert fald så forsøgte han at, at, at glæde det meget ud. Det, der så kan man sige, belastede den forklaring lidt, det er, at han, i en af de første øh, afhøringer, der for, øh, bliver foretaget af ham af italiensk politi, der fortæller han faktisk, af hans, øh, hans kæreste har tidligere talt om at købe et legemåd på det mørke net til at slå sin eksmand ihjel. Så der er altså nogle tanker, hun... Så det har han sagt, at hun har sagt? Ja, og det var også sådan lidt en speciel situation, fordi anklæderen spurgte flere gange til det, har du sagt sådan, og så kom man med en meget, meget lang forklaring, alt muligt andet, talen udenom, og hvor anklæderen til sidst sagde, kan du vedkende, at du har sagt sådan her til i Og det måtte han jo så til sidst sige, at det havde han. Men han tror på hende. Jeg, jeg ved ikke, om han, øh, om han, han tror på hende, øhm, mm. men, men han forsøgte i hvert fald at glæde det ud, og han var tydeligt berørt i retten, da, da, da dommen faldt. Så, så, så han, øh, efter han selv blev afhørt, så er han blevet, han er blevet i Danmark, og, og, og, og støttet hende. har overværet øh, resten af, af de her retsmøder. Så, så øh, ja, hvorvidt han tror på altså, der er sådan en Når man sidder og følger den sag, så er der sådan lidt en, en, en stemning af, at... Øh, Altså mange af de andre, når man følger de her sager, jamen så sidder der måske en, øh, en, en, en mand, som har et langt sønderregister, som man måske godt kunne forestille sig, jamen han skulle måske godt finde på at bestille nogen til at slå øh, et andet menneske ihjel. Men, men her sidder altså en pæn, lyshåret øh, kvinde, og så, så er der så meget i det, der virker. Altså på den ene side har hun jo gjort en masse ting, hvor man siger, jamen hun har jo... Øh, lavet en masse forberedelseshandlinger, hun har bestilt, altså hun har skaffet bitcoins, hun har betalt øh, næsten 30.000 for hvor det er til at ske, men, men omvendt så sidder man også og tænker på, der er jo ingen, der tror på, at de her til altså at du betaler til nogen, og så tager de ud og slår, slår en eller anden ihjel. Nå, så at hele den der, det, det der sted, hvor man kunne købe lejemåd, at det var, var fub? Ja. Yeah. Men jeg læste også et eller andet sted, at betalingen ikke gik igennem. Jo, betaling gik igennem, men, men der manglede åbenbart 0,77 af de her bitcoins, og, og, og det var noget, som faktisk først meget sen i retssagen kom frem, og jeg tror, at øh, forsvaren brugte det lidt som sådan en form for, for frivillig tilbage i fordi hvis hun virkelig ville have det effektueret, så havde hun jo formentlig også betalt de her sidste 0,77. Og frivillig tilbage fra forsøg, det er, en, det er en formulering taget direkte ud af straffloven, og som jo handler om, at, at selvom man kan dømmes for forsøg på noget, altså for en forbrydelse, man faktisk ikke når, eller får gennemført, hvis man så gør bestemt det her. Det er sådan ret teknisk. Ja, men, men, hvis men, man selv men, gør noget for ligesom at stoppe forbrydelsen, eller, eller, eller for at forhindre det, eller gå til politiet, så, så er man jo så straffri. Men, men, men det, jeg bare vil sige med det, var, altså, det har jo været sådan et, et tema, hvor Øh, altså, mange sidder sikkert tænker, jamen, men kom der må nogle, nogle, øh, nogle legemurder, der skulle slå ham her, den italienske... Altså, det er jo, jo lige til et tæt filmmanuskript. Og, og, og det gjorde anklageren faktisk meget ud af at sige, for det første, altså under sin procedur, for det første, jamen, øh, det er faktisk slet ikke relevant, hvorvidt øh, de findes, de her italienske legemurder. Det, det er kvindens forsæt. Altså, har hun haft den onde vilje? Og, og det mener hun jo så, at... Øh, har, og, og og det, ja, det er jo den der fortsat diskussion, som vi, vi jo meget yeah. tit hører om, og senest jo har talt rigtig meget om i sagen om pigen fra Kundby, hvor der jo er blevet argumenteret for, at jamen, de mængder sprængstof, hun sad og prøvede at lave nede i sin mors kælder, det, for det første blev det slet ikke rigtig sprængstof, for det andet, hvis det var lykkedes, så havde der slet ikke været nok til at lave en, en bombe, og kunne hun overhovedet har fundet ud af, osv., hvor retten også siger, at det er sådan set irrelevant, om, om det ville kunne lade sig gøre, for det vi straffer, det vi dømmer for er den onde hensigt mere end den onde gerning. Ja, og det er præcis point. også det. Og, ja. og lidt det samme med, med motivet. Det kom altså både anklager og forsvar, da de, da de var, øh, gav deres procedur, at de begge to inde på, på motivet, hvor øh, anklageren siger, jamen, motivet er faktisk slet ikke vigtigt, altså der, øh, netop fordi, Øh, at de, det har været, det har været sådan et, det, også et stridspunkt, var de uvenner på det tidspunkt, øh, hvor bestillingen skete, eller havde de det godt? Altså det, det har været et af stridspunkterne også. Og der siger Anklæden, at det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvordan deres forhold har været. Altså motiv, det er noget øh, politiet bruger, når de skal efterforske en sag for at finde en gerningsmand, men i retten så er, er motivet faktisk fuldstændig ligegyldigt. Og, og det som jo dommerne også sagde... Så hvis jeg bestiller et lejmord på dig, så er det egentlig ligegyldigt. Hvorfor jeg gør det? Yeah. Ja. Det gør jeg ikke, den så så så roligt igen. Nej, og så det, som retten så lagde væk på, jamen det var simpelthen det her med, altså der var sket en bestilling, der var sket en betaling, og der var kommet et svar fra den her hjemmeside om, at nu var der altså til en såkaldt operatør, altså det vi må formode er en titjensk legemurder. Hvad er det så er en fantasititjensk legemurder eller en ægte? Ja. Og hvordan, bare lige for at få det på plads igen, hun blev altså fundet skyldig og dommen? seks år og, øh, og udvisning. Det skal så siges, at hun ankede dommen på, på stedet. Altså til på. Til, til frifindelse eller for formiddelse. Som øh, skal den jo en tur mere. Øh, du, du, tager den igen i landsretningen, så Dan Bjerko? Det er helt overbevist om, jeg gør. Ved du hvad, det tager vi. Det er godt, hvad jeg skal med. Jeg synes, det lyder interessant. Tak i hvert fald indtil videre. Du lytter til Radio 24-7. Limer to 11 skifter. 2-11, limer få 11 Prøv lige forstyrre, hvordan... I de er fra Møllerens slægt fra dem eller hvordan? De vi har to ja, tage fra dem. Kom. Kan I huske den? Tag flaget fra dem. Den har vi ikke glædet os til. Åh oh, lad det, være Nedim. Vi, øh, det handler jo om en de her øh, lyde. Det var jo noget, som blev sagt over politiradioen for adskillige år siden, mens den kines, kinesiske præsident kørte igennem København ind mod Christiansborg. Og der øh, stod nogle demonstranter med tibetanske flag. Disse flag mente man fra politiet, at man skulle tage fra demonstranterne. Hvorfor skete det? Det er jo blevet undersøgt og afhørt om osv. Så videre, så, videre, så videre I detaljer ved den til formålet nedsatte Tibetkommission, øh, som jo har arbejdet i nogle år nu trofaste lyttere vil vide, at jeg trofast fulgte rigtig mange af afhøringerne. Og når jeg overhovedet kommer ind på det nu, som selvom jeg godt ved, at du bliver helt træt i, i kroppen, Nedim, så er det, fordi mandag kommer B kommissionens redegørelse. Nu får vi altså at vide, hvad øh, kommissionen har ligesom konkluderet øh, på denne her store undersøgelse. Man skal bare lige for en ordens skyld slå fast. Det er jo ikke en domstol. Der bliver jo ikke udmålt en straf eller udparet skyldig. Men der skal øh, redegøres for det begivenhedsforløb, der var i forbindelse med... Altså, hvad, hvad var der skete hos politiet i forbindelse med hele tre statsbesøg fra Kina i København? Altså i 2012, 13 og 14. Hvad skete der hos politiet herunder? Var der en stående ordnet ordre om, at man skulle sørge for, at præsidenten ikke så demonstranter, der stod og viftede med noget tibetansk? Var der det, eller var der det ikke? Og så skal man også undersøge, hvorfor det var så vanskeligt for... For Folketinget efterfølgende og finde ud af, hvad der var sket. Altså er der nogen, der har lovet, når de blev bedt om at svare Folketinget øh, på, hvordan gjorde man her, eller hvorfor gjorde man sådan, eller hvordan. Det er, der. Det er også blevet undersøgt, og så vil kommissionen også kunne pege på, øh, dels er der nogen, som man mener skal drages til ansvar, altså slæves for retten eller for et, et disciplinært sat, den slags øh, efter, altså efterfølgende. Og er der, er der noget, man tænker, her kan vi justere, her må vi justere noget lovgivning, her må vi ændre nogle regler for at forhindre, at den her slags sker igen. Det, det kan også være i redegørelsen. Vi ved det ikke endnu. Det involverer jo Københavns Politi, Rigspolitiet, PET, altså Politiets Efterretningstjeneste, Justitsministeriet, Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Det ligger mange år tilbage. De ministre, vi havde dengang, var fra Socialdemokratiet, Radikal Venstre og SF. De er også blevet afhørt. Mandag øh, kommer... Redegørelsen det vil sikkert være en vældig, vældig masse tykke bind, øh, som vi så kan sætte os ned og granske. Og jeg lover der jeg tvinger dig ikke til at læse det hele. Men øh, jeg er altså lidt spændt på, hvad de er nået frem til. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Vi har øh, læst bøger. Jeg sagde Dan Bjergaard, og jeg, jeg hedder Marie-Louise Og øh, der kommer jo sådan i løbet af året adskillige bøger, som, øh, som øh, bevæger sig inden for det område, som vi er optaget af. Alt det der med forbudelse og straf og politi og forbud, øh, kriminelle osv. Og, så videre. og øh, der er jo gang i øh, julehandlen ude i boghandlen, så derfor tænkte jeg, at vi kan da lige så godt se, om der er et eller andet her, som kunne være en sidste øjebliks gave til nogen. Vi har været i tre forskellige afdelinger. Dan Bjergaard, du har været i det historiske og rocker. Øh, bibliotek, ikke? Det har jeg, ja. Du har læst bogen om Bullshit. Den hedder Bullshit, fortællingen om en familie, og den er skrevet af to journalister, Camilla Stockmann og Janus Køster Rasmussen, og af politikens forlag her i efteråret. Bullshit, er det i hvert fald fra før du blev født, mig Ja, men det er ikke ukendt i min mening. Men du ved godt, hvem Bullshit ja, var, jeg ikke? Ved, ja, ja. det Hvordan er bogen? Du ved alt om, hvad Bullshit var nu. Det ved jeg nu, ja. det Det er... Øh Altså for det første så, så er det, det er lidt befriende at læse en bog, som sådan er, for det første er vel well og så er det en bog, der ikke sådan er skrevet, fordi nu er der en enkeltstående øh, kilde, der har stået frem og vil fortælle sin historie om, øh, om et eller andet, der er foregået, eller øh, mange af de her bandebøger, vi, vi hører om dem, det er jo enkeltstående beretninger. Øh, og det her det er altså øh, et, et ret velresearchet well værk, hvor man har været langt tilbage i arkiverne, der er, masser af forskellige kilder, der, der er med. Øhm, for dem, der sådan øh, er rigtig øh, politinørter, så er der to navnkundige tidligere urobetjente, Dræberpræben og narkotom der, der er med i de her bøger og giver deres... indgang øh, til Dræberpræben og, og narkotom som er sådan to meget øh, navnkundige øh, urobetjente, øh, nogen vil nok kalde dem berygtede i det, i det københavnske natteliv. Og urobetjente er jo faktisk også sådan et... Øh... Et, et, et, et gammeldags udtryk, ikke? Det hedder slet ikke Ej, det hedder det heller ikke mere. Det er sådan, at man kan huske, at jeg var urorende. Urorende, ja. Øh, og de, de havde et ret barsk ryn. Det havde de, og, øh, og de er også med at give deres øh, besøg på hele det her øh, bullshit-fænomen. Nu skal vi jo selvfølgelig ikke afsløre for meget, fordi det mening er meningen af, at folk skal gå ud og købe de her bøger, men øh, det er en fortælling, der starter helt tilbage fra, øh, hvor de her øh, hovedpersoner i bogen, altså blandt andet Mark Kral, som blev øh, senere politisk øh, præsident Hele hans opvækst øh, er beskrevet meget detaljeret, og nogle af hans tætteste venner, øh, hvordan de finder sammen i det her fællesskab ude på på Nørres Minde, ude på, på Amager. På Amager. Og det er altså historien om nogle, øh, nogle drenge der i slut 70'erne, start 80'erne, som, øh, ja, i slut 70'erne er det jo i, i, eller i starten der, at de kører rundt på nogle knaller der, og er nogle rødder og laver lidt kriminalitet, og, og hvordan det langsomt øh, bliver til denne her øh, politisk gruppe, de slår sig sammen med, med en anden gruppe, og, og hele den her krig mod det, der senere blev til, til HA, hvordan det starter, og, og hele vejen igennem, er det altså virkelig, vel og meget detaljeret. Altså, vi er, vi er helt nede i, i... Altså, detaljegraden er rigtig høj. Nogle af de her... Øh, der er nogle af de her der er beskrevet, hvor vi helt i detaljen ved, hvem der stod øh, i hvad for en døråbning, og hvem der forklarede hvad i politirapporterne. Øh, så, så alt i alt er det, er det virkelig detaljeret. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler jo så meget, som vi gør, om, om de bander, som ligger i større ja. eller mindre konflikter nu, så, så taler vi jo indimellem om, at er, er det noget andet i dag, de, dem der er med i banderne, måden de er sammen på, måden de agerer på, det der foregår? Er det noget andet end det vi kendte i de, i de gamle, de, faktisk de tidligste rockergrupper, som, som uh, kom til Danmark? Sider du også med dit kendskab til, hvordan tingene er i bandemiljøet? Det ved du jo trods alt en del fra, om fra, fra alle dine i politiet også. Er der, noget, er der noget, du tænker, det er fuldstændig det samme dengang i, i slutningen af 70'erne, som, som det er i dag? Men selvfølgelig er der nogle ting, der, der går igen, men, men faktisk vil jeg sige, nu, nu uh, læste jeg også en, uh, en anmeldelse i Berlingske, hvor anmelderen også rosbogen uh, for, for alle de samme ting, men så havde det her ene kritikpunkt, at uh, det var, uh, jeg kan ikke huske formuleringen, men man synes, det var, det var egentlig en fejl, at der ikke var lavet en eller anden uh, pangdang, eller man havde trukket nogle paralleller til, til nutidens bandeproblemer, og, og det er faktisk virkelig, virkelig glad for, at man ikke har gjort. Altså, der netop ikke kommer denne her øh, en anden form for moraliserende, eller nu skal vi lære et eller andet af det, og nu skal vi trække det ned over en bandekonflikt, øh, som vi har i øjeblikket eller havde, øh, da bogen udkom. Det synes jeg er befriende, fordi selvfølgelig er der mange ting, der, øh, der går igen, og det vil du altid være. Det er jo nogen, der meget kan man tænke af det samme. Det er, det er banderokkemiljøet, og det er, det er drab og forfærdelige forbrydelser. Men der er også så mange ting, øh, som hvis man ser det med andet end sådan en betragtning, som er væsentligt anderledes i dag. Og er det for eksempel? Bare en enkelt ting? Jamen, en, en enkelt ting er helt det. Altså, vi får jo meget beskrevet de her, øh, de her rødder, hvordan de øh, finder fællesskab i en, øh, i en klub, og, øh, og, og begynder at og lave alt det her kriminalitet og begå drab osv. Men man kan sige, når man læser denne beretning, så kan man se, jamen det er nogle... Det, det er alligevel en lille hård kerne, der bliver til det her. Og, og når man den måde, som det er beskrevet i bogen, så vil kan, kan, kan man tydeligt kunne se, at for eksempel oplandet til bandemiljøet i dag er markant større. Øh, så derfor kan man ikke en til en lave den her slutning, der hedder, at jamen, dengang havde man nogle rødder, der blev rokker, og i dag har man også nogle, der bliver øh, bandemiljøer Fordi øh, der, der er et andet, og samfundet er det andre. Er er andre. Det, det er en anden sammensætning. det er, øh, Altså for eksempel har vi jo banda, hvor der også er et, et meget kulturelt stærkt bånd, og for nogle også et religiøst bånd, og alle mulige andre ting, der spiller ind. Så, så, så på den måde, synes jeg, at det vil være en fejl at gå ind og, og lave en anden form for, for direkte parallel. Um, Men er den er spændende? Den er spændende, du? og det er øh, også fascinerende. Nu har vi jo lige, vi har lige siddet og snakket med Helsinget her i starten af programmet, og, og jamen også... Øh, Tilblivelsen af de her to klubber, altså hvordan de her mindre øh, grupperinger, de slog sig sammen og, og blev til de her store, to store grupperinger, der, der udkæmpede den, den første danske rockerkrig og, om at, at sidde på markedet. Øh, det eneste, hvis, hvis man skulle have et, et, et lille kritikpunkt, så kan man sige, at bogen er måske en lille smule biased på, på politisiden Mange af kilderne er de her. Det er blandt andet nogle øh, Makrads ex det er nogle... Øh, Eller Enke. Ja, Enke kærester til nogle tidligere politimedlemmer, osv. osv. Og man, man kan godt få lidt øh, fornemmelsen af, at altså, Hells Angels var de store stykke øh, farlige, de var mere øh, brutale, de var mere professionelle, og hvis man kigger, som, som der også har fremme en helt objektivt set på det, jamen så slog Hells Angels flere ihjel og, øh, og gjorde det på en, I, i, den i, I den konflikt der... Men, men altså, man må også bare slå fast, at når man taler med folk, der selv øh, havde fingrene på pulsen en gang, så pulsen altså var ikke en, en, en hyggeklub, eller, øh, som, som rockerne jo gerne selv vil gøre sig til, bare nogle, nogle rare fyre, der godt kunne lide at køre på knaller eller motorcykel, eller hvad det nu var. Altså, det, det var også nogle, øh, det var også nogle, nogle slemme drenge, der, der lavede en masse forfærdelige kriminalitet. Og i øvrigt øh, var de første, der, der sådan startede med at organisere hashandlen på Christiania, så... Så det kan godt være en lille, en lille smule måske øh, romantisering af, af, af bullshit, men, men det er nok øh, det er jo klart med, med det kille øh, værk der har været til rådighed. Så øh, nu skal du skal jo ikke afsløre, hvad du giver nogen i julegave, men øh, vil du anbefale os andre og få den sådan nogen? Skal jeg ønske mig en julegave? Det synes jeg bestemt så kunne. Okay. Det er, det er et, et oplagt julegaveønske. Godt. Jamen, det, det vil jeg så gøre. Den koster, det havde jeg skrevet ned sted. bare hvis man siger det. 230 kroner er i hvert fald forledespris, men rundt omkring på forskellige uh, netboghandler der har jeg da set, at man også kan få den billigere. Og jeg, bullshit, tror, og jeg tror, du sagde, det var politikens forlag, det er Gyllendals. Det er Gyllendals, når er fejl. bullshit fortællingen om en familie, skrevet af Camilla Stokman og Janus Køster Rasmussen. Nedim Yazar, Ja. du har læst en bog om en politimand. Ja, en politimand. Det er rigtigt. Alla en jul. Laurassen. er det rigtigt? Laugesen. Jamen jeg har læst hans bog, øh, som han har lavet sammen med Preben Lund, øh, som hedder Efterforskeren. Øh, da du gav mig bogen, der var jeg sådan, åh nej, nu skal jeg sidde og læse om en eller anden betjent igen, eller sådan noget, som fortæller om sit liv, og så blev han politibetjent og alt muligt. Men da jeg begyndte at læse bogen, øh, så synes jeg fandme, at den var spændende lige fra start af. Øh, den fangede mig, fordi at, øh, han fortæller ikke så meget om sig selv. Han fortæller bare om det arbejde, han har været ude for, og... Og der er ikke sådan rigtig noget historie i det. Han fortæller mig om de forskellige sager, han har haft. For eksempel så har en, i indholdet har han det, der hedder røverier. Så det er alle de røverier, han har haft. Og der er rigtig meget med øh, udlandske bander, specielt fra Chile. Hvor det er, at der er unge mennesker, der gerne vil ud af fattigdom. Og så er der bagmænd, der rekrutterer dem til at tage til Skandinavien. Øh, hvor det er, at... Øh, de skal gå rundt og lave en masse røverier i guldsmeder, og hjem hos folk privat, og bankrøverier og sådan noget. Og på den måde, så skal de sende penge tilbage til de her folk. På den måde, så vil de hjælpe deres familier i Chile. I, i Chile. Øhm, så de bliver faktisk presset til at gøre de her ting. Det er ikke noget, de sådan rigtig selv vil. Men, men hvis de ikke gør det, der for eksempel øh, i en af siderne, der er en, der bliver ringet op, i han sidder sammen med politibetjenten af sin mor, hvor der er de her chilenske øh, bagmænd, de sidder ved siden af hende, mens hun sidder i med ham, og hvor han direkte får at vide af sin mor, hvis du stikker, så, så vil de ødelægge hele vores familie herhjemme. Og det sidder dansk politi og lytter mere til live. Så den er meget spændende, den her bog, men der er også rigtig mange kedelige sager. For eksempel øh, øh, drabet ude på øh, øh, Femøren, hvor de der to, der lå i en telt, blev dræbt. Der kommer han, altså, så tænker man, at han er efterforskeren i sagen, så har han bare betjenten, der har, der har sat uh, sådan nogle polititing op, hvor det er, man ikke må gå ind, og det er det eneste arbejde, han har lavet sig. Og det er til så tilbage ja, ja. så, så, så har han været en helt ung betjent dengang, så, og så senere... Ja, så det er sådan nogle, der er også rigtig mange små ting i den, øh, som det, det gør den også lidt sjov, fordi så altså, fortæller han jo også, det står med stort drab i femøren, og så læser du om det, og så er det bare sådan en halv side om, at han bare har afspæret. Men jeg kunne forstå på dig, at man sådan set også kan hoppe frem og tilbage i bogen, og så kan man ud fra indholdsfortegnelsen, sige, nå, men, jeg vil gerne læse om de her røveri, eller jeg gider ikke læse ja. om det der, så kan man... altså, der er ikke, der er ikke nogen, der, du går ikke glip af noget, der er ikke nogen historie i den, der er kun en masse sager, og hvis du har lyst til at, at de uheldige røver, så slår du bare op på den side og læser om det, så det er ikke fordi, du går og glip af noget, så det er en masse små sager, han har haft også store sager, og du får også at vide, hvordan øh, dansk politi igennem øh, de her guldsmudrøveri får et samarbejde med chileansk politi, og hvordan, øh, øh, hvad det hedder, Interpol, hedder det der? Ja. De vil jo gerne have et samarbejde med dansk politi, men Interpol gad ikke at sætte det der samarbejde op imellem dem, så dansk politi tog selv til Chile og skabte den der forbindelse med dem. Så den, den er, jeg vil sige, at den er rigtig god, og jeg hader at læse bøger, men den der, den var spændende at læse, det er en god julgale. Det synes jeg, der er noget af en anbefaling. Den er altså skrevet af efterforsker Allan Juhl Lauggesen. Det er ham, der er politimand efterforskeren, og den er lavet i samarbejde med journalist øh, Preben Lund. Øh, og den er udkommet på det, der hedder politiets idrætsforeningsforlag. Den koster så jeg 270 kroner, og den er ikke så tyk, så Nej. det kan være, det var derfor, du Nej. valgte den. <laughs> øhm, jeg har læst, og det skal jeg gøre kort for vi er ikke så lang tid tilbage, en bog, der udkom på politikkens forlag øh, i efteråret. Det er forsvarsadvokat Michael Juhl Eriksen, som i samarbejde med Danny Traun har skrevet bogen Forsvar, alle har ret til en god advokat. Og det er, det er lidt som, som den bog, du har læst, dem. Det er en gennemgang af en række af de sager, øh, hvor Michael Juhl Eriksen har, har øh, forsvaret klienter. Og det er, der er vældig mange af dem, der er meget spektakulære. Michael Juhl Eriksen var forsvar for en af de fire mænd, der var anklaget for medvirken til terror ved Omael Hussein i København. Øhm. Han er, har været forsvarer for Hells Angels-rockeren Jørgen Jynke Nielsen i en sag, som de endte med at vinde. Øh, et, et, et knivstikkeri, hvor, øh, hvor de hævdede, at det var selvforsvar, og det endte man så med at få medhold i. Øh, Camilla Bro, en dansk øh, kvinde, som, øh, som man ville udvise til en, øh, en øh, skræmmende skæbne på nogle narkoanklager i USA, og så videre, og så videre, og så videre. Det er... Øh, det er en bog, som hvis man synes, at det juridiske besvindigheder er, er interessant ved strafferetten, ikke så meget sviljen i forbrydelsen, men mere, hvad er det egentlig for nogle principper, hvad er det egentlig, der foregår øh, i, i retssalene, så er det rigtig, rigtig interessant. Jeg tror, at masser af jurastuderende, med en forsvarsadvokat i, i maven vil... For øh, meget får man at, man at vide om, om personen, Michael Jule Eriksen? Ikke ret meget. Altså, man får rigtig meget at vide om advokaten Michael Jule og den er skrevet som... Altså, indimellem tænker man, hold op op, der, der er ikke mange skæpper til at sætte over lysene i, på hans kontor. Øhm, en, en mand, der vil vinde. En mand, der vil gå virkelig, virkelig langt for at vinde. En mand, der sætter meget, meget ærekæret og meget, meget hyggeligt så og Så djævlen advokat? Ja, han er jo bare advokat. Jamen, har du filmen? Det <laughs> mand, der vil gøre alt for at vinde, jo. Nå, det, det, den tager vi en anden gang, dem. Jeg synes faktisk, det er en spændende bog. Forsvar, alle har ret til en god advokat øh, af og om Michael Jule Eriksen, forsvarsadvokaten. Vores tid er gået. Vi kunne ellers snakke længere om de her bøger og om alt muligt andet. Men vi er her igen om en uge. Det var Politiradio for nu med Nedim Yazar, Dan Bjergård, mit navn er Marie-Louise og programmet er produceret af Nima Samani. Tak for nu. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.